ilman turvaa, milloinkaan. Äiti, paikka kaikki mättää, ystävätkin pettää, sä et silloinkaan. Kohtuusta hauta, tiedetäinen matka. vaikee ja paike, tie elämän mittainen uuh, äiti. No niin. Haluaako sieltä Ari sanoa vaikka kuulijoille jotain? No, koska me ollaan perillä! No ei ihan vielä olla perillä. Kuule, pikkusen pitää vielä malttaa. Onko jotain muuta, mitä Ari haluaa sanoa Eipä sitten? mulla nyt ei tässä mitään, mutta mä haluaisin tietää, koska, koska ohjelma on ohi, että, että koska ollaanko me jo perillä, ollaanko me valmiita, onko ohjelma jo ohi, että, ei vieläkään, onks, nyt ollaanko me nyt no jo ei, perillä? Minä just sanoin, että ei olla vielä perillä, mutta... Mikä pimpi... biisi tää on? Mä en tässä kappassa. mikä biisi tää on? Tää Aki Sirkesalan äiti, olisiko joku toinen biisi, mikä kuunnelta sitten vaikka? En, en mä haluu mitään, mä haluan mitään. Mä no haluun... Ari sitten vaikka vähän laulaa? En, en, en haluu laulaa Laulaa, laula, laula, laula. laula. No haluko, mitä sitten Ari haluaa? En minä, minä, minä, minä, minä, minä mua. Kyllä, kyllä, pitää nyt vähän musiikkia kuunnella. Katso, laitetaan tästä joku. Ehkä tämä onkin tosi kiva, Mä laitan tämän seuraavan. Ah, Okei. Okay. No niin. Mikä tämä on? Se on Eija Kantala äiti. Mik, mikä, mikä, mikä, mitä täällä tapahtuu? Tämä on kuule Paskalissa. Aha. Ja tämä on äitispesso. Miksi? No kun äitienpäivä, muistatko milloin, Ari, muistatko, Ari, että milloin on äitienpäivä? Äitienpäivä, huomenna! Ei taida olla... Äitienpäivä on eilen! Ei, ei äitienpäivä on tänään! Aika hyvää vitsiä heitet, mutta ei ollut mikään oikea. se sä sitä ei ole oleva se äitienpäivä. olla last, on lastenpäivä, lastenpäivä on ainoastaan no niin, niin, Nyt pitää vähän rauhoittaa. Okay. se äitienpäivä onko tuossa sunnuntaina, muista Sunnuntaina, onko tänään vuonna sitten 52 äitienpäivää, kun se on aina sunnuntaina nyt sitten? Nyt, ä, nyt ei kyllä ymmärrä. Äitienpäivä on tuntuu elohtaa. Ja aivan ilman sävelmää, sä et sijälleen soinut nää, ne lapseen löytävän sun luuleen. Ja täällä tosiaan sitten Pikkuarin kanssa on se studiossa, DJ äiti pyyhkimään. Niin kaukaa takaa Tuu DJ, mikä tämä kappale nimi on? Tämä oli äiti, tai oli, on oli. edelleen. Okei, okay, mikä se edellinen oli? Se oli äiti. Oh. Seuraavaksi kuunnellaan äiti niminen kappale. Mm. Ja laitetaanpas se tosta. Noin. Mistä sä laitoit sen? Minä laitoin sen, katsoa. täällä on tämmöinen tietokone ja mulla on täällä. Tämmönen... Hiiri. Hiiri? Joo, ja sitten mä laitoin sen hiiren ton kursorin tohon oikeen nappulan päälle. Mik, miksi me, miks me soitetaan tietokoneelta, miksi me soitetaan yleensä täällä soitetaan, soitetaan, kappaleet, soitetaan, soitetaan levyltä ja CD-levyltä? Mik, miksi me soitetaan niin tietokoneelta? Toi on vähän mälsää, tylsää, mä en ala. No kun oli niin monta hyvää äitikappaletta, tuolla tuota, tuota, sen DJ onlinein kautta Mik, Mikä on DJ Onlinen? Se on semmonen kuule musiikkipalvelu. Mik, mitä? Mitä, on, mitä on musiikkipalvelu? Musiikkipalvelu on semmonen, no niitä on kyllä monenlaisia, siellä No minkälaisia voi... ne on, voi sanoa, minkälaisia. Shoutboxii voi kuulla kuulijat laittaa, minkälaisia eri musiikkipalveluja he käyttää, niin sitten voidaan... Ari, Vo Voiko kuule... käyttää myöskin muunlaisia palveluja? Voi, kaikenlaisia jos, palveluja. Jos minä haluan käyttää joku maksullisen naisen palveluja, onko se mahdollista? Ari, Ari nyt kyllä hirveitä juttuja. Niin. Mistä saat tollasia oppi? Ja isot pojat on kertoneet, että on semmoisia naisia kuin maksullisia naisia, onko se kaikki naisia naisetäitä Kyllä, nyt kyllä näistä asioista sitten jutellaan joo, kuulemme myöhemmin. Maksan, eikö sä äidit saa kuitenkin rahaa sitä, että ne on äiteen, eikö sitten silloin maksullisia äitejä ja ma, ma, maksullisia naisia, kun kuitenkin maksaa, lapsi lisää? Olisiko nyt kuitenkin aika vähän olla hiljaa ja kuunnella siellä, kato Irvin Goodman esittää äitini. Onko tää niin, Irvin Goodman? Joo. Tää mä Irvin Goodmanista. Hyvä, kuunnella. Kuuko joo? Otat, Oman, sille värinsä varmaan. Tuu pelkimaan, sitä mieltä, että on vähän tylsä, Ilvinen on parempia piisiä. Se haistakaa valtio valtiovalta. No niin. Ja mikä sana sieltä tuli? Valtiovalta! No, ei mikä? mikä? Taisi tulla joku toinen sana, mistä ollaan sovittu, että ei käytetä sitä, että käytetään kakkaa. Kakkalista! No niin. laitetaanko, onko nyt vähän liian, Pite pitäisikö laittaa seuraava kappale täältä? Pitäis, mutta ei, pitäis laittaa, mutta ei laiteta. Ei laiteta? Ei laiteta, Ei enää kuunnella, eikä enää on kuulla yhtään yhtään, me mä pois, hey, nyt minä tiiän, otetaan kuule semmonen hiljaisuuskisa. Okei. Okay. Alkaa nyt ja se ei ei alkaa vielä, anteeksi, tuli virhe. Mutta sitten kun minä sanon nyt nyt, niin sitten ollaan kuule kumpikin hiljaa niin pitkään kuin ikinä pystytään. Okei. Okay. Ja kuunnellaan musiikkia, no niin. Ää... Ei, ei, okay. ota musiikki pois ja ollaan hiljaa no. mitä sinä siellä? Aikei! Aikei! Aikei! oikein painoit. Aikei! Häitiä! Minä painoin äitiä. Aikei! Ihme, se pois Ja hirveä, nyt laitataan Aikei! Aikei! tiedä mistä sen saa pois. Saako sen pois päältä? Minä painastan ainakaa non niin hyvä. Noin. Mä pääsin painamaan, Mä pääsin painamaa. Onko sinet tulo jotain viestiä Arille? kata nyt. Ari haluaa että on tullut viestejä. Täällä on vähän oudon näköinen tämä kyllä nytten, tämä huuto. Loota, että sitä Uuta vois kyllä loota! joku tulla katsomaan jos joku kuulee että on vähän kumman näköistä tuossa tommosta koodia mutta eipä se mitään kuule laitetaan tältä seuraava kappale aa osaat laitetaan kappale? meitä laske kappale mikä kappaleen nimi on arvaappa mikä on kappaleen nimi ideoita ihan oikein meni ihan ideoit sanoa ihan mä haluan itse painaa ton päälle mä, painaa, mä, painaa, se päälle. Niin mä paina sitä pause ja paina siitä pause Ei painaa pause mä päälle No niin, minä painan pause. Okei, nyt mä painan. Tässä okay, nyt mä painan. No niin. No niin. No. Jaloin. Niin äidin ääne jostain kauhulle. Se lohduttaa, en lausu näin. Voi lapsen katso valon päin, sen loisten huomaa ymmärtäin. Käy hohde siivin myötä tuuleen. Sen onni on äidin paratiisi. Äiti on perheen lämpö ja sydän. Äiti huolehtii ja siksi hänen arkensa on tehty huolista. Äiti näyttää ilonsa kaikille, mutta toisinaan äiti itkee yksin. Yksin ettei huolestuta toisia. Äiti itkee ja rukoilee, jotta me saisimme olla onnellisia. Äiti ei vaadi itselleen ihmeitä, sillä äidille riittää rakastavan lapsen katse. Äidin rakkaus kestää ikuisesti. Se on kuin auringon lämpö ja valo. Aina löydät sen. Mutta toisinaan sinun pitää kiivetä pilviesi ylle. Äidin nauru on suvipäivän kukkaloistoa ja linnun laulua. Lämpöisen kesätuulen tavoin se hyväilee meitä. Ihanasti. Rakastan sinua, äiti. Mitä sillä puhelimella teet? No minä soitan kata omalle äitille, kun minullakin on äiti. Onko sinullakin äiti? Joo, minullakin on äiti. Oho, äitihän riittää. Kuuluuko, kuuluuko siellä? Haloo, kuuluu on, täällä äiti. Onko siellä? Sielläkin on äiti. No niin, hei. Kyllä. Nyt, Vai. opa sitten Ari hiljaa siellä. Joo, no, vaan hiljaa! Hei äiti! N hei. Nyt en, nyt en, okay. No niin, nytten minä sitten äitille laulun. Okei. No niin. Lapsuus se on korvaamaton. Paljon mä sain, siksi, kiitän nyt vain. Äidille vaan laulaa nyt saa. Äideistä parhaimman sain. Lohdun hän toi, suojan hän sai, hellyttä koin siksi kiittää vaan voin. Rakkaudestaan voimaa mä saan, äideistä parhaimman sain. Hän ymmärtää ja lohduttaa, laulun hän tännyt saa. Parhain hän on äiti mun. No niin, se oli. Laulu äitille. Niin. kiitos paljon. Hyvää äitienpäivää! Hyvää äitienpäivää sunnuntaille Kiitos, kiitos. Oli kivaa. No niin. Hei, hei. Moikka. Moi, moi. Moi, moi. moi. Kuinka monta äitiä sulla on? No arvaa. Onko sulla kolme äitiä? Ei ole. Onko sulla kolme ja puoli äitiä? Mitä? Onko sulla kolme ja puoli äitiä? Kolme ja puoli? Kolme ja puoli. Kolme ja puoli. Kuinka monta äitiä ihmisellä voi olla, jos olet tosi monta äitiä? En tiedä, voi varmaan olla useampikin äiti, Nei. mutta minulla on vain yksiä. Miksi sinulla on vain huonompi, huonompi, kun sulla ei ole useampaa äitiä? Ei, se, kirempi, kaikki se, on, on se, ihan yhtä äitiä, hyviä. Lähintään. Kaikki on ihan yhtä hyviä huolimatta siitä, kuinka monta äitiä on. Aha. Mm -hmm. Onks kaikilla äiti? No, Varmaan ainakin semmoinen biologinen äiti on kaikilla. Entäs maantieteellinen äiti? Maantieteellinen äiti. Kemiallinen äiti, kun on biologiaa. Kemiallinen äiti. Hyviä kysymyksiä. Niin, on. Onko ruotsinkielinen äiti, tai englanninkielinen äiti, tai voimistelutuntiäiti? Voimistelutuntiäiti. Ei, niin, liikuntaäiti. Äiti, äiti voi osata monia asioita. Terveystietoäiti. Niin. äiti. Joo, kuulet kaikenlaisia on. äitejä. On. Onko kaikenlaisia äitejä? Äidit. Kaikenlaista äidit on kuule, ne voivat olla ihan minkälaisia no, tahansa. No, Kerro kaksi erilaista äitiä. No, joku äiti voi olla sellainen, että se tykkää vaikka e, historiasta ja harrastaa vaikka kuule. Ei äidit harrasta historiaa. Miehet vaan harrastaa, isät harrastaa historiaa. Äidit ei harrastaa historiaa. No. Äidit, ei harrasta Kyllä, äidit, äidit voi harrastaa ihan mitä vaan ja sitten joku toinen äiti voi harrastaa jumppaa. harrastaa mitä vaan kun Laitetaanko seuraava. Mikäs tän kappaleen nimi on? Tämä on äiti. Mikä? Kuka, kuka esittää? Sen esittää Kaseva. Kuka, kuka se Kaseva on? No Kaseva on kuule semmoinen yhtye. Yhtye? Mm. Mistä se on kotosi? En minä kuule, en muista, et muista et, et, mm. Miksi Etkö muista? Mikset sinä muista? No ihan kaikkea ei, ei voi mikset, muista. Kyllä pitää muistaa. Mä en tiedä mistä Kaseva on tässä selvittää. Seuraa kappaleen ja soimaan ennen kuin selvität mistä, kuule... mistä Kaseva Nonni. on kotosi. Katsopa mistä Kaseva on kotosi. Nonni. Joo, minä oliko, olisiko, olisiko ne vaikka Tampereelta? Eiks kaikki on no, Tampereelta? Oiks Tampereelta. Vai onko se muuten kotoisia yhtiöitä kuin Tampereelta? Kyllä, on kaikkialta kotosi. Mä tykkäin, mä haluan, että on vaan kotoisin, no niin mä tuosta. Mistä on Mä ennen kuin kuunnellaan seuraavaa musiikkia, seuraavaa viisiä. mistä Kaseva on kotoisin. nyt! Seuraava, ah. ei, on Tampereelta? Onko se? ei, se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko Onko se? Onko Onko se? on? se? anta hyvä otaka toi niin monen nuoren pelon jäljet jäi. niin moni vanhuus hautaan asti radoi surullista elo tällä päi makaa jossain kun mun Onks tääkin Kaseva? Onks tääkin Kaseva? Onks, tääki Kasema, onks, tääki Kasema, onks tääki Tampereelta? T Tämä on Sleepy Sleepers. Sitä, onks, onks, onks, onks, onks, onks, onks, onks ne Tampereelta? No kuule, en tiiä. Mutta, miks, mutta ei haittaa, kun minä sen voi täältä Se, tarkistaa. Ne, ne on Lahesta. Sinä tiesitte. On, on, on, onko Lähe sitten Tampereen pa, tommonen paikkakunta? Onko Lähe ta Tampereen Lähiö? Mikä on Lähiö? Onks asunut Lähiössä koskaan? Oon asunut monta kertaa Lähiössä. Missä sä oot asunut Lähiössä? Onks sä joku looseri? Kyllä Lähiössä asuu kuuleen ihan kaikkein. Kaikenlaisia ihmisiä. Lähit on kivoja paikkoja. Eikö e, e, e, e, e, e, e, e, se ole semmoinen kuin eks Eikö semmoisesti puhuta semmoisista? Minkälaisia on lähiäidit? No ihan tavallisia äitejä. No, no millä tavalla lähiäidit eroaa kaukoe kauko äideistä? Lähi... Jos on lähiö, niin se on kaukoe, kun on kaukana olevia äitiä. Jos on lähellä oleva lähiäiti, niin se on varmaan lähellä Lähi on eri, eri sana kuin lähi. Aha, onko se, mm. onko, kun siinä on se öö? Niin. Okei, okay, niin se on millä tavalla se on sitten eri asia? No, no on... ihan täysin eri Suomen kielen sanoja. Okei, ö. Eli jos, jos mä sanon päivä, päivi, niin sitten kun mä sanon päivä, jos laitan ö, niin se on päiviö. Niin. Olipa semmoinen kuin päiviöpyysalo. Pyys, Joskus on ollut semmoinen kuin pyysalo. Joo. Silläkin oli varmaan äiti sillä päiviöpyysaloilla todennäköisesti. Varmasti oli. oli. Mikä Mikä siinä tämä on? Kuunnellaan, kuunnellaan sitten tätä kappaleita? Kuunnellaan vähän kaikkata? Ka, ka, ka, joo. Joo. Ja meihin katsoit aina Sua, mä jatkuvasti kaikkia eri kun oppia mä en tiedä kaikkea sitä, mutta mä se en, mä on kiinunutta. ihan kiva, että kyselet, se on okay, ihan, ihan kiva. Ollaanko me, ollaanko me jo perillä, onko lähetys, koska, koska lähetys on ohi, koska me ollaan perillä, äiti. Nyt, koska on, mä mennyt, perillä? nyt on mennyt 16 minuuttia ja 7 sekuntia, kohtaa mainokset, että sitten saat vaikka trippimehun. Ei, ei ole mennyt 16 minuuttia, silloin kun meidän, meidän lähetys alkoi minuuttia etuja, jossa, on mennyt Aha. lähetystä pidempään, ne on mennyt okay. on 16, 16, 16, 16 Se äsken oli. Hyvä, Joo. Joo. Matematiikkaa. Joo, hyvä. Joo. Mulla on vähän tylsää. No. voisitte vaikka kertoa mulle sadun? No mistä haluaisit kuulla sadun? Äidistä. äidistä! Äidistä? No missä se äiti seikkailee? No en minä tiedä, sinähän sen tiedät. No niin. No kerro sadun äidistä, joka Olipa seikkailee. Olipa kerran äiti. Joka se seika ei. Joo, niin. No, no, niin. joo, no, niin. laitetaan. No niin. Olipa kerran, ei. Äi... No, miksi se oli vain kerran? Miksi miksi miksi on aina kerran? Hei. Miksi se voi olla useampaa Ari? kertaa? Niin. Muistatko silloin? En muista. Että kerro, kerro Satu, kerro... Mit, mit, Silloin kun mi? joku kertoo Satua, niin muut on hiljaa. No, mi, miksi, miksi kertoo Satua? Miksi ei kerro, kerro vaikka päiviä tai päivikkiä? Mitä miksi, miksi, miksi, pystyt mi, mi, mi? nyt Satua ja nyt kuunnellaan okay. satua. Mm, no Me niin, ollaan hiljaa. No, no, no miten, hiljaa. Miten, miten, miten sä pystyt Sinä olet hiljaa ja minä miten kerron sä pystyt, pystyt, Miten sä pystyt kertomaan sen Sadun, jos, jos olet hiljaa? Jos no, no, olet niin, sanot, että hiljaa. no niin, Sinä olet hiljaa ja minä kerron satua. Okei, no niin. Noin. Ja nyt lupaat olla hiljaa. Lupaan olla hiljaa, mutta en tiedä oleko! Noni. Oli. Mä viitän vähäksi, kun ne mennään valistaakolle. Säilytetä taajuus 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Mikä tuo kello? Tämä ei ja peseminen alkaa ottaa pannut potelua. Ymmärrän. Voi, muuta, Duni. Mm. Ranea Tokela radio Helsingissä keskiviikkoisin. Ilta 6:20. Ranea messissä. Tiketti ja Osuma Streetwear. Luulit jo nähneesi kaiken, mutta uskoisitko, jos kertoisin, että sinulla on vielä paljon nähtävää? Tarkemmin sanottuna ainakin 161 koko pitkää elokuvaa sekä 191 lyhyt elokuvaa. <tum> Mutta tämä ei ole uskon asia. on täällä. Oletko valmis? 31. rakkautta ja anarkia elokuvafestivaali 20-30. syyskuuta. Liput myynnissä hiff.fi. Tulee rakastu. Arvo Radio Helsingin mitä parasta syksyä tässä Elbun? Jats on minulle ennen kaikkea vapautta, mahdollisuuksia ja rajoittomuutta. Mielestäni nämä kaikki toteutuvat harvinaisen harmonisesti. Yksillä festareilla, kun esiintyy ne ovat Mopo, Elifantri, Jori Huhtala-trio, Jay Kortehisto, Miloet Mooses, Fatbeat Soundsystem ja Timo Lassi. Ja kaikki tämä ihan siinä lähellä. Porvo Jazz Festival 28.–30. syyskuuta. Välkommen. You are among Radio Helsinki. No niin, tervetuloa taas kuuntelemaan. Kuuntelette Paskalistan äitis Pessua. Ja täällä studiossa on DJ Äiti. tu pyyhkimään. Ja sitten on myös Pikku Ari, mutta Pikku Ari ei kyllä enää ole studiossa, kun se lähti tuonne noin jonnekin viipottamaan. Voisi kyllä tulla jo sieltä, jos kuulet, niin tulepa Sari takaisin tänne. Täällä jo odotellaan kovasti. Mm. Ja tota, Meillä on tullut vähän tänne viestejä. Niitä varmaan Arikin haluaisi kuulla. Jos tulisi tänne nytte kiireen vilkkaa, niin voitaisiin lukea yhdessä näitä viestejä. Mm. No niin. tervetuloa. Tulepas nyt tänne äkkiä. Mitä? Mitä? Oikea? Miksi? Mitä? No niin. mä, mä kävin, mä Laitapa kävin. Laitapa tosta sitten se toinenkin. M mitä? Mitä? Mikä? Laita se liuku sieltä ylös se toinenkin. Mm. Liuku, toinen liuku? Niin se. Okay. Noin, hyvä. Mik, miksi miks tänne toi tälle puolelle? Joku oli pakko siellä jonkun olla että no, saa liuut ylös. No, mä en olla. mä en jaksa täällä valmis, mä mä on no, mä mä mä Nyt mä mä mä mä mä mä mä mä mä koska, koska, koska mä Nonni, no. voi, voi, mä mä mä mä missä se on? Ei ole, en tiedä, en tiedä. Onko? Ei, en tiedä, ei ole missään. Ei, ei, mulla on tutti, että on ostettu. Onko mut, mut On varmasti jo, olisi hampaat kuule aika huonoksi. Okay. No niin, sitten tuli tullut tämmöinen viesti, että Ari tahtoo kuunnella Kivesveto go, -Go Äiti Hei-biisin. Olisiko se semmoinen, minkä Pikkuari haluaisi kuunnella? Mikä, mikä kappaleen nimi? Äiti hei ei, mä, ei mä kuunnellaan ensin pelkästään sellaisia kappaleita, missä on äiti. Ja sitten sen jälkeen kuunnellaan semmoisia kappaleita, missä on mu muusempia. Okei. Okay. Sit sitten täällä on tämmöinen yksi viesti vielä tullut. My, miksi on tullut uusiempia, miksi on tullut vain yksi? Haluatko kuunnella nyt tämän viimeisen viestin? <muh> Joo. No niin. Okei, okay, mä haluan kuunnella. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä tästä viestistä, ainakin osin. Niin? Tässä viestissä, lu viestissä lukee, että voitko Ari olla jo hiljaa? No, mä mua vähän käkkäränkö, kun mä, mä en oo sanonut lukia tuo mun No niin, nyt laitetaan musiikkia niin voit siinä sitten hetken. Mikä on kappaleen nimi? Kappaleen nimi on Äiti. Aha. Ja sieltä lähtee. Missä se lähtee? Sieltä samasta musiikkipalvelusta mistä puhuttiin jo mi mi aikaisemmin. Mikä meillä mi on musiikkipalvelu? No musiikkipalveluita on esimerkiksi tämä tämmöinen DJ online, mistä voi soittaa näitä kappaleita kuule vaikka radiossa sitten. Voiko se radiossa hei, soita kappale radiossa, soitetaanko? Mitä? Soitetaanko kappaleen radiossa? Se olisi kivaa soittaa kappaleen radiossa. Nyt en ymmärrä. Oletko siellä vähän tyhvä? En ole, kun varmaan on vähän sitten omassa viestinnässä. Väsyttääkö sinua? Väsyttääkö? Väsyttää. Onko Aiti nyt vähän väsynyt? Vähän väsyttää, joo. Joo. Kuka tässä nyt on? Katri Jalander. Jalander? Miks, hmm. Miksi tuossa lukee Ylander? Minun mielestä laustan, nyt Jalander. En ole no, kyllä no, varma. No miten toi Katri sitten... K se se että Katri? No miksi se on jätri, jos toi on tai No jahre, en se, kuule, ja siinä onkin joku voisi joku suomen tuntia laittaa vaikka viestiä ja selvittää vähän tätä asiaa arille. Minua ei niin paljon kiinnosta. Mikä on suomen kielen, mikä suomen kielen tutkija? Suomen kielen joku asiantuntija vaikka voisi nyt laittaa, että... Mik, miksi on suomen kieli? Miksi se, jos se suomen poski vaikka? No kato, kun kielisana, niin se on monimerkityksinen. Se tarkoittaa sekä sitä ruumiin osaa, sitten sit se tarkoittaa myös erilaisia kieliä. Onko se koskaan syönyt kieltä? En ole oh. kyllä syönyt. Mä näytin sulle kieltä. Noni, kuinkahan meidän nyt Mikä, ää, äiti, Mik, miksi äiti tu pyyhkimään, miksi sä oot noin punainen? Miksi sä oot vaikuttanut noin väsyneeltä ja hermostuneelta? No, voi olla niin, että äiti oli tuolla, D.J. äiti tuu pyyhkimään, oli tuolla auringossa vähän liikaa ja sä myös lasin viiniä juoda tuossa vielä ennen kuin täytyy tulla tänne. Aa, ootko juonut lasin viiniä? Pitäisikö joku tulla tänne ja ottaa mut huostaa tänään! kun mä oot kanssa täällä näin lähetystä? Uvaa! Miksi ei Hei, ei halus. nyt olla siellä vakavilla asioilla, pelleillä! Oliko se vakava asia? Onks sut odottu koskaan huostaan? Oh, koska sinut on odottu huostaan? Kuinka pitkään sä olit huostassa? Onks koskaan... Huostenikö se silloin paljon, kun sä olit huostassa? Nyt kuunnellaan kappaletta! Minä että arvaa, mitä hammaslääkäri sanoo, kun kattoo lätkää. Siinä on paikka, miksi et lauo? Nyt onneksi oikeaan aikaan olin kuuntelematta. Taas, kuule, kun... Äiti! Ne äiti tuu pyyhkimään. lapset tulee? No lapset tulee sillä tavalla, kun on sukusoluja, kuule. Ja sitten on, öö, se on semmoisia siittiösoluja ja sitten semmoisia munasoluja. Äitistä tuli kun sua teki. <tum> <tum> no niin ja seuraavaksi meillä on sitten vesterinen yhtyäinen kappaleella äiti. Paljon kelloa! Ollaanko missä... Ari, Ari, osaatko katsoa kelloa itse? Osaa, nyt mä katsoin. No niin sanotko vaikka, että paljon se kello on? Kerrotko kaikille muillekin? Joo. No niin, kerro siitä ihan vaan rohkeasti. heti vai? Niin, nyt. Ei paljon kelloa vai? Ja Suomessa vai? Niin. Että, nyt? että mitä siinä ruudulla näet? sinä lu taas lukee Vestelinen yhtiöiden äiti. Niin, mutta että mitä siinä kellon ajankohdalla näkyy? No missä kohtaa on kellon aika? No se on kuule siinä kahdessa kohdassa, vaikka varmaan saat itsekin katsoa, että siinä juoksee koko aika se aika. Niin siitä voit. No miksi miks se juoksee, miksi se kävelee? No sekin on semmoinen kielellinen... se, se Varmaan viime, viime viikonloppuna säkin ryömit kotiin? En, en ryöminyt, mutta voihan se aika ryömiä. Se voisi olla semmoinen metafora, että jos aika kuluu hitaasti. Mikä on metafora? Se on semmoinen niin kielikuva. Älkää nyt kysy, mikä on kielikuva. Osaatko se piirtää kielikuvia? kielestä kuvia vai? Hei, minä en tiedä kielikuvia. Minä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa? Niin. Joku voisi vaikka laittaa, selittää. Ne ei, ää, ettei Miksi täältä yhtyön nimi on niin helvetin tyylissä kuin Vesterinen yhtyöinä? He on varmaan itse ajatellut, että se on oikein hyvä, hyvä nimi. Onko, onko, onko varmasti näin? Joo. Onko sä mistä maasta näin Vesterinen yhtyöinä elokotosi? Maasta. Uskoisin, että Suomesta. Uskoisit? uskotko? Onko sä uskovainen? En kyllä ole. Että, mutta Äsken, sanoit, no, kun että voi uskoa myös niin kuin näin epäuskonnollisesti, että luulisin, että he ovat Suomesta. Luulisit, mutta et tiedä. En ole ihan Sä varma. Sä en tiedä, onko näin Suomesta vai onko no, tyhjyvä? Niin. Ari, eh, niin. sitten täällä on tullut kuulee tämmösiä viestejä. onko tullut viestejä? On tullut kuule tullut mulle viestejä, onko, tullut mulle viestejä, vai onko tullut sulle viestejä? On tullu. onko, onko tullut. molemmille viestejä? On tullut vähän. Lule, lule, lule, lule, viestejä, miksi tule viestejä? No, Oletko hiljaa? Oletko niin. luen viestejä. No, luen viestejä. <sum> Täällä on tämmönen viesti kun että soittaisitteko Saara Aalan hittejä, mikä vaan käy. Ei ole hittejä. Sitten on tämmönen. Tämmönen viesti, että oletteko kuulleet hevosäideistä, Ola! kun äiti hevonen on varsonut, pikku nimeltä Little Baby Horse huilii hetken ja lähtee sitten juoksemaan ihan hulluna. Niin, se oli semmonen juttu. Se tässä lukee vielä jotain muutakin, mutta minä en kyllä nyt, minä en näe ihan kaikkea tästä, mutta että... Voidaanko tämän varmaan, että voidaanko soittaa tämä, tämä kyseinen Little Baby horse kappale Se olisi kyllä äiti tuu pyyhkimäänkin mielestä oikein hyvä. Toi itä. ei ole päällä, toi ei ole päällä, toi ei ole päällä. Toi laittuu laittaa päälle, toi tuu laittaa sen päälle. Oh, tuu laittaa no, sen päälle. Niin. Äiti tuu laittaa sen päälle, äiti tuu laittaa sen päälle. Jollain Miksi sieltä kuulu mitään? äiti osaa käyttää katoaksepääläisoppaa? se päällä no Ei, no, ei, no, ei. Ei, ei, ei. käyttää tekniikkaa sen Ei, ei, ei. Ei, ei, Isä, isä, isä, isä ei. Is ei, se ole Alepa Baby Horsen? Jokkala oh, olaan, niin sillä ole Onks tää suomea? Kostra. Ei tää enää kuulostaa. Mitä tää, on tää? Mitä se mennä? on lausta vähän hassusti, se on, että on, eikö se ole ihmeellistä, Onko? ihmeellinen. Me on, mikä on ihmeellinen? Eli kun se hevonen syntyy, se little baby horse. Okei, okay, little baby, ei, ei ole alempaheinen baby horse. Ei, joku se on little baby horse. Okei, joku on baby horse. Ei ole. Ei, ei, ei ole. Ole. Koska sulla on viimeksi ratsastettu? Mitä? Koska sulla, koska sulla on viimeksi ratsastettu? Nyt en kyllä ihan ymmärrä kysymystä. Ei en minäkään! Later, Mikä on later? Going? Se on myöhemmin. Later. later. Sekin on vähän hassusti lausuttua okay. englantia vähän. Okay. A little baby horse. He Mikä on horse? Se on kanssa hassusti lausuttu horse, niin kuin hevonen. Aha, oh, horse. horse. No niin, laitapa viisi okay. ja kuunnella. Okay. Saat laulaa kyllä. Time. nyt tulee nyt tulee mä haluan, enää enää ei tosta tulee solo. ollu mä aloilla kunellä mä ulkoja joka kauko kapale vaikka juikon äiti onko se tulee juuskapaa no niin täällä oli tämmöinen pekka kuusisto ja paula vesala äiti siellä onko se no niin sieltä laita liukupää no onko liukuvoidetta mistä näitä kysymä kuka on opettanut tällä sitä ei on ei mutta ei ole opettanut kuitenkaan. no niin mähän ne syyttävät liasta ja vähästä en mä tykkää tosta. Aha, no niin. Mikä sitten? Mikä kappale tässä on? No, täällä on kuule tämmönen kappale kuin Äiti. Ja sen esittää Paula Koivunien. Onko Paula Koivunien äiti? Eipä taida olla. Miksi se on en... äiti? No en tiedä. Eiks, eiks kaikki naiset ole äitiä? Ei oo ja on, se on onks? jokaisen naisen ihan oma onko, asia. Onko? On, mm. Onko? se äiti? No, en ole kyllä. Tunneet sinä itseksesi vähemmäksi ihmiseksi kuin sä äiti? No en kyllä tunne. Tai niin kuin naiseksi? Oh, en kyllä, tunne. Kyllä pitää äiti olla, kun mä joskus, joskus uskovaiset sanoo ne, jotka uskoo, Nyt niin kyllä täällä on tullut tämmöinen viesti, Ari, niin. että lapsetkaan ei ole noin rasittavia. Ne olis jo laitettu portaalle jäähylle ja annettu kännykkäkieltoa, niin nyt alkaa mennä semmoisiksi noin jutut, että mä oon kyllä ihan samaa mieltä. No okei. Selvä! Pääsikö mä poistaa nyt? Pääsikö mä mää Ei! Mää. Sinä! Mä Mä oon jähdölle! Mä haluun jähdölle! Sitten se on vähän päässäkin jäylylle. Ei, ei. Voida... Haluaisiko Ari soittaa vaikka jollekin ja jutella jonkun kanssa? Joo, soitetaan jollekin ja jutellaan jonkun kanssa. hyvä. heti. heti. No niin, minä Nonin. tässä nyt kuunnellaan ensin vähän kappaletta, niin minä tuossa sitä Ja Kun soitetaan, niin soitetaanko vielä puhelimella? Joo, puhelimella. Ettekö te kosketin soitte Ei, Ei, soitetaan puhelimella. jollekin. Tyyppi. Tyyppi. Laitapa sieltä vaikka. Nyt teitä musiikkia kuunnellaan hetkiä, tässä valmistellaan nyt vähän vai. Joo. No niin. maailmalla samoa, sua kenties joku rakastaa. Vois lähde tyhjyyspalajaa, on rakkaus äidin totta ainoastaan. Äitini en suomen näe. No niin, no niin Ari, täällä niin. olisi nyt, minä soitin nyt DJ-äiti, tuu pyyhkimään, soitti nyt DJ-äiti, tuu pyyhkimään hyvälle kaverille, joka on myöskin äiti. Mm, kuuluuko, onko siellä? Halojaa, äiti-ihminen täällä. Hyvä. Haluaisko... No niin, sieltä lähtikin vähän sitten taustamusiikka. Mitä sä Ari haluais äiti-ihmiselle sanoa? Ää, tota, äh, onko toi Kade sulle toi, kun toi ei ole äiti? Vaikka se onkin neji ne, äiti tu pyyhkimä, niin se ei oikeasti ole äiti. Niin, onko sä tunne on varmaan paremmaksi kuin kuin sä äiti? No siis tietysti tunnen. Maikka, Kyllä, siis nimenomaan. Mitä? <tuh> <tuh> No niin. de, de, de, mikä sun nimesi on? Deity. Tu pyhkimä. Ei, mä kysyn tältä puhelinnimiseltä. Ai, puhelinniminen. Ei, puhelin puhelin on nimeltään Äiti ihminen. Ä, äiti. Äiti. Niin, äiti. nimenomaan nimi Äiti. Naiselle se riittää että on Äiti, sitten lähtee kaikki persona lähtee pois kun on kun on Äiti, Kyllä. Niin se riittää hyvänä. Äiti. Atkää, kantasi. Minulla on opeteltu mulle alentuttama asia kysymykset hänen kantasi ää, imetykseen. To siis yes. Äh, onko, kuinka pitkään sua äh, Ei tietoa. Kuinka pitkään saa Mikä ikäinen äh, IPANA sulla on siellä? IPANA on 10 kuukautta ja hän on melkoinen tissimies, joten varmaan ikuisesti. Onko, koska sä oot vimmaksannut nuk nuk nukuttua kunnolla? En muista. Äh, tekisiko sun mieli tuto, heittää sen ulo alas, kun hermostuttaa? No, meillä ei ole parveketta, joten... Älkää hommatko parveketta, älkää hommatko parveketta semmoista. Joo, semmoinen. parempi niin ehkä. Kuinka monta kymmentä lasta sä ajattelet hommata itsellesi vielä sitten tämän jälkeen? Öö, no se on, se on vielä harkinnassa. Katsotaan, miten tämä ensimmäinen menee. Joo, mikä se nimi on? Lapsi-ihminen. Lapsi-ihminen. <laughs> okay, okay. äh, tuota, äh, mistä niitä lapsia saa? Mistä ne tulee? Mm. Miten? Piparista. Piparista? Selvä. Mi, mi. Mä en ymmärtänyt, jos isiäiti on sillä lailla, niin sitten syntyy haikara, mutta pitääkse se paikkaansa? Ei, se on väärin. Aa, miten haikara? Mistä haikara tulee? Piparista. <laughs> Ei, munasta. Ah, okei, okay, selvä. Ei. täällä on tämmöinen kysymys, kun tuli pojat, on näin nuorta. Niin tota... On, harittaako sinua, kun et ole pystynyt harrastamaan seksiä 10 kuukautta, jos on 10 kuukauden ikäinen tämä lapsi? Tämä ei pidä paikkaansa. 11 kuukautta. <tos> ei, ei, ei, Patsaan ei, ei, tämän kysymyksen. Eihän ei, <tos> raskaraulessakaan ei, voi harrastaa seksiä. Eli siis, mitä sit on, nyt? Sitten on 19 kuukautta sitten. Ai Ai! tietysti eivät ole ajan tasalla. Eikö? No kerro, kerro niin, niin, mitään. Mm. <tos> no no siis, niin, olisiko seuraava kysymys Miltä nyt tuntuu, kun elämä on ohi? <tos> Tunnetilat vaihtelevat vähän päivän mukaisesti. Onko yleensä epätoivo vai synkkä epätoivo? Jotain siltä väliltä. Joo. Vituttaako sinua? Tuossa lukee, että vituttaako sinua? Että äijä ei tee yhtään mitään ja huitelee siellä sun täällä näin. Ja varmaan on vieraassa tälläkin hetkellä. Ja sä joudut olemaan siellä sitten pikanapien lapsen kanssa. Kyllä, kyllä. Kyllä vituttaa. Ilma, toi on terve varmaankin, voisin kuvitella. Ihan hirveä, että sä käytit vituttaakin tässä. adoptoida mut? No, jos en kuitenkaan. Miksi et sä luodut tuoda mua? Olet vähän raskas. Olenko minä? Niin. Minä minä kova ääntä, niin eikö on ihan normaalia? Ja rasittavaa? Voi olla, että se on ihan normaalia. Etkö se vielä tiedä? Onks se lapsi, osaako se on ranskaa? Ei osaa ranskaa. Osaako se, mitä kieliä se osaa? Osaako se puhua? Ei, ei oikein osaa puhua. Haittaako, haittaako, kun lapsen, ne on jälkeen jäänyt? No niin, no niin, Ari, nyt alkaa mennä vähän kummallisiksi nämä kysymykset. Olisiko vielä joku viimeiset terveiset, mitä haluaisit äiti-ihmiselle sanoa? Hei! Ei ole. No niin, äiti-ihminen ja lapsi-ihmiselle myöskin laitetaan terkkuja täällä. Kiitoksia tästä puhelusta. Kiitos, rakkaita terveisiä. Ihanaa. Hei hei! Hei, hei. Tietkö, mikä mulla on kädessä? näkö mikä mulla on kädessä? En näe. Sanoppa nyt. Pippeli. Jaha. Nonno. Työblant Radio Helsinki. Se on Ali Jahangiri täällä. Morjesta. Minä, Aatu Raitala sekä Heikki Vilja. Ollaan g live läbissä 22.9. Ovet aukee kello 19 ja Showtime kello 20. Voin kyllä taata, että se on syksyn paras stand-up-keikka. Liput. g-livelap.fi Mikä tuo kello? ei pese minä alkaa ottaa pannuun toki. Ymmärrän. muuta duuni Raina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 31. rakkautta ja anarkiaa elokuvafestivaali 20-30. syyskuuta, liput myynnissä hifff.fi -f -f. Tulee rakastu. Mä olin aamulla ostoksilla ja mä kuulin taas todella mehevän ravintolajuorun. No, kerro heti. No ei mistä nyt tässä kerro, mä kerron sen meidän ohjelmassa. Se on totta. Ruokatunnilla paneudutaan ei vaan juoruihin, vaan ihan kaikkeen mitä ravintola- ja ruokamaailmassa tapahtuu just nyt. Ruokatunti joka maanantai kello 13-14 ja on määdinä, silloin, kun se sulle kaikista parhaiten sopii. Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku. You are among Radio Helsinki. Voisi nyt Ari itse kertoa kaikille. Kerro, mikä on mikä, ikä tämä ohjelma? Ollaanko meillä perillä? Ei oll, olla, olla perillä vielä. Tämä on paskalista ja tämä on äitispessu. Jää, se paska. Niin, no niin. Kakkalista niin. ja tämä on äitispessu. Ja täällä on paikalla ä, äiti, deji äiti, tuu pyyhkimään. Ja kukas sitten on paikalla? Ari! Arska, Hyvä. arska pikku arska. Ja kukas meillä nyt... Meillä meille laulaa tässä, tai mikäs yhteydessä? Paula Koivuniemi! Ei, taida olla Paula Koivuniemi. Ei, luepa se siitä, kyllä sä osaat lukea. Osaanko mä lukea? Sinä olet lapsi Nero, kyllä sinä osaat Oo, lukea. Okay. Onko meillä vaahto? Sammutin täällä Ei, kun se on siinä ihan ylimpänä. 16.41.21 sen, sen alapuolella, kun on toi P. No P. Eikö sen alapuolella vielä? 1.32 Sen yläpuolella. Pizza uunissa, Ei kerro. Ja siis, ei kerro. Jaha, no. Äiti tuu pyyhki. mä kertoo sitten. Kerro. Tässä älä nyt... kerro, älä kerro, ei kerro, ei kerro, ei kerro, ei kerro, Ursus Factory ja kappalen nimi on Äiti. Onks Tampereelta? Itse tässä kyllä lukee älti. Eikö luekki? Kai tai, tai jotain semmoista kyllä. Joo. Niin. No vähän, mua vituttaa. Mitä? Harmittaa. Ma, ma, nyt, Harmittaa. Nyt, harmitta. Mikä harmittaa? Harmittaa <tultavutta feksil> jos sinä öitäkö joku... laitan äiti kappale mielmi seuraksoima. To, onko tuossa manna Seuraavaksi manna on tullut sama manna kertoi joskus manna oli tapasin mannan manna kertoi että se on 6 vuotias kuuntelee paskalistaa. No niin. Halutko lähetää terkkä? Mä ulantai mä manna manna manna manna manna manna poika ei tai petyt öytyy se jos se oli poika niin manna manna poika terveisiä. Manna manna manna tuli vieraana, manna manna että manna pelotti parpa manna tuli vieraaksi. Hyvä. Manna. Sitten laitanko seuraa? Ai laitan manna manna kiva manna kiva. Manna. Manna kiva sana, vaan manna. Se on vähän niin kuin jos on sellaisia entialaisia, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna. Jos sanoo hirveän monta keppeläkä, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, manna, niin siitä tulee vähän puuroa, manna, puuroa. Se oli vitsi. Se oli hyvä vitsi. Loppu, kun meitä äiti kappaleet nyt sitten. Joo. Mitä kappaleita siellä sitten on seuraavana? Sinulla on äiti, äiti. Niin, äiti, äiti on kumminkin. Ja sitten toinenkin kappale, äiti, äiti. Sitten me ollu on... kuule laite äiti, äiti kappaleita. Emme emme haluta kuunnella tätä enää. Eikö enää kuunnella. Ei ei kuunnella nyt enää Okei. tätä kappaletta. Okei, emme enää nyt ei nyt ei tätä enää. Okei. Me me ollaan lähdössä täiti kappaleita. No niin, mä... laitetas laitetas sitten äiti, äiti äiti kappaleesta. Okei, hyvää. Hyvä, hyvä. Noin, hyvä. sieltä tulee. Lapsi lapsi ä, äiti äiti. Dex, ja, Dex, ja, Dex, ja ja ja pa, paskalista paskalista. Te nukkehallitus. nukke Nukke, nukke. Äiti äiti. Ooh, leikki nukella. Totta kai. Miksi? Ihan kaikki saa leikkiä le kaikenlaisilla leluilla. Mä oon kuullut, että pojat nukeilla, niin niitä lähtee pippeli pois ja niistä tulee tyttöjä. Se on kanssa todella vanhentunut näkemys. On. Ihan on puppua tommonen. Oh, okay. Mut jos haluat, että pippeli lähtee pois, niin miksi sitten? No se on valitettavasti sillo silloinkin on ihan väärin tämä luulo. Oh, Moikka haluaisikin, että lähtee. Eks, eks, eks pysty silleen niin korjata sukupuoltaan? Ei pysty nukeilla leikkimällä korjaamaan sukupuolta. No, Mutta muuten pystyy. Voitko leikkaa pois? mitä? Voitko leikata pois? Ei kun se on lääkärin tehtävä Kato on erilaisia ammatteja Ja erilaisia osaajia No minä teen vähän sitä ja tätä Eipäs nyt sitä mietin Mutta kun nainen niin onko sulla Voiko sulla ammattia vaikka onkin nainen? niin Nyt se olisi sitten 30 sekuntia minä otan kellosta Ni. Ja se on sitten Arian hiljaa 30 sekuntia Osaatko sen laskea vaikka silloin on nainen? Arian hiljaa Än yt nyt Korke lähemmäs. Ei Ollaan, ollaan, ollaan Noin. Nonni. Mikakai, edelleen kohtaa. Ari. On... Mik... Et ollut 30 sekuntia hiljaa. No, minä vaan 30 sekuntia. hiljaa, Ei. jos, jos Ei. Mä 30 sekuntia, no. sä sit kappale 30 kappaleen. joka nimi on äit, äiti nyt vähän väsyttää. No niin. 30 sekuntia. Mikä tässä laitan tästä. Täytyy ke, ke, ke, kemuri äiti äiti kappaleen kellon jokin. tästä pyörimään no, ihan pikkurä. Toitos kello me jos se pyörii sinä. No niin, joo, hyvä juttu. Ja no. no nyt lähtee. Mennä se lähtee? Tämän Äitiä tämän? vähän väsyttää. Äitiä vähän väsyttää. Nyt voisi kaikki olla hiljaa. Varsinkin Ari. Kaka hallita? Taas myöhässä velvoitteet kustuna, et kuluta aikaa, se kuluttaa suo. Nyt ei voi... Onko tää... On, mä olin poimijat, Tiire, onko se tullu mulle, mulle tullut viestiä? en se mulle tullut viestiä? täältä, että onko Arille tullut viestiä? Onko Arille tullut viestiä? Noniin. Täältä toivotaan edelleen kivesveto, go go äiti, hei. Että onko se Ari muuttanut mieltään? Pitäisikö semmoista soittaa? No, no soitetaan nyt soitetaan, sitten. Soitetaan. Laitaanko seuraava seuraavaksi. No soitetaanpas. Eikö eik se, eik, eik se ollut jo tuolla noin? Se, olet... No laitapa Ari sieltä soittaa. La laita sitä, no niin, minä laitan. No Ei minä mä. Noin. En minä, mä. Sieltä laitetaan. Noin. Sitten on tullut tämmönen viesti. Mun äiti on lihaleikkaaja ja leikkaa teidän äitien lihat. Tuulla Haatainen on muuten äiti. Se on kaksi Okei. Okay. Kuka on rikkonut Arin Jojon? Täällä on tämmönen viesti. Deja äiti tu pyyhkiin, mä oon rikkonut sen. Sen sitten kysellään että, tai pohditaan tässä, että eiköhän Arilla ole vain toilet-training vielä vaiheessa. Me voitiin kuva, mulla oli äsken vain ennen näytöstä, missä mä olin messassa. se oli hauskaa, se löytyy paskalista Facebook-sivulta. Sitten on tullut vielä tämmönen viesti, että kyllä pakkanen pientä Aria opettaisi, mutta nyt on aika monen helle tuolla. Pelle. Siitä suomalaiset tykkää ja pakkanen ei ole leena. Toki mä, onko se näkö, soittaa tällaista musiikkia, niin vetääkse kaikki liimaa. Ei, vaan onko ka, Kukaan kuka kuka jo törissä kaikki sosiaalitoimistosta toimistosta saa rahat sitten ja edesilla ja edes haisee. Nää Ei, niitä onko pukkaneita. aika kummallisia tollasia käsityksiä nyt kyllä arilla. Mä mä lukuralla seuraskappale ja äiti ja sitten perään mä alun kunna kappale mitä suuri äiti. Laitetaanko heti soonaa. Äiti pieni, joo. jo. No niin. Tosta lähtee, no niin. hyvä äiti meni seuraksuuri äiti, noniin. No suuri äiti tulesti tästä. Mikä tuo äsken esittejä oli? Enpä kuule muistikun. Irina Mila. Mi ah, no, ta Oliko Tampereelta? Oliko CMC? Nyt se on CMC. Nyt on CMC. Näin jo Tampereelta. Ne on varmaan ta -ta. esitynyt Tampereella. Vähän on pohjoisemmasta. Onko, no. Onko ne sitten Nokialta? En tiedä taitaa Ari tietää nyt paremmin. On ne, joo, ne, joo, ne on, ne, on Murvanskista. Mitä sä haluaisit muuta kertoa? Niin, mä, mä, mulla on myös semmoisia kaikkia kivoja suunnitelmia, että minusta tulee isona, musta tulee isona, varmaan musta tulee semmonen, minusta tulee isona. Niin minmone? Tulee, tulee, tulee semmonen, että et, et mä en ole sellainen pankkijohtaja, minusta tulee. Asumaan, mulla on muuta Esposia sumaa, mulla on oma kotitalo siellä. Okei. Ja, ja, ja, ja sitten, Mulla auto, monta Joo. auto, mulla monta auto ja sitten tota mä tota eläimiä, mä kerran voisin ajaa ja sitten tota, sit mä tota no, mä, mä perus suomalaisia rupeen ja sitten tota, mitäs mä vielä mm -hmm. voisin syön aina yhden lehmän joka päivä ja, Aha, aika paljon on syötävää. Joo, no, nyt ei saa nyt, nyt tu niin, tota, ja sitten tota, mä vielä ä, sit mä lennän lentokoneella joka päivä kanssa. Okay. Oma oma Noniin. Tämä ei ole kiva. Hei, tuossa on reterikki, reterikki red red on kiva. Red Laitetaanko kiva. Kot kotiin päin äitini? Joo, joo, joo. Mennään pikkus heidän kotiin päin lähdetään. Koska ollaks me jo perillä? Koska ei olla perillä vielä. Ei kestä enää kauan. Okay. On nyt semmonen kymmenen minuuttia tässä. Ah, okei. Miksi niin? Äiti! Minä Ove äiti ainut olethan. kaiken menetin Ei, äiti, ei, tässä ei laula, laula panemisesta, en mä haluu tämmöistä kuulua Mä mun kuuletetaan seuraa Jaha, Ilka, Ilka, Ilka Alanko En mä tiedä Alanko, Alanko, Alanko, Noin. en tiedä Alanko, ala Alankoa soida Rajuisitsä, en, en ala, en tiedä Alanko Äiti Il, Il, Alanko, Alanko, kun sinua teki Tähän aikaan kuvan mieleen. Noniin! No niin, joo. Noni, niin, saat vaikka vähän jotain suklaata myöhemmin, jos nyt on hiljaa oli <tos> Mikä on Röki? Onko on tupakka? Onko se semmonen Röki muija? En, se en ole. ole. Onko se tupakka muija? En ole. Onko se tupakkaakka? En ole. On tupakka äärimmäisen epäterveellistä tupakka. polttaa tupakkaa. Äläpä ari sinäkään. Tupakka. No, no, nyt mä rupeen polttaa tupakkaa, kun kerran Hyvä. Nonne. O, säkin jo juonut tänään jo? Niin, yhdellä lasi viiniä juon Niin, niin, niin. Mm. Ja sitten selkeä jo toisen. Ja sitten kolmanne. Miksi miksa miksa miksa miksa miksa oksentamassa äsken tuossa. Mitä? Enkä. Oliko, nyt... oliko, oliko se kännissä vaikka raskaana? nyt yksii kyllä ihan omia juttuja ja kuuntelee no, kiiltosti viestejä oh, nyt. Okei, okay. on, on, on tullut, tullut Tampereelta viestejä. Maa ja kosken äidit synnyttää kakkosdivari laisille. On tullut viesti. Joo no niin, se on kiva sellainen. Joo. Sitten on tullut, tullut vieläkin. Okei. Okay. Oh mommy mommy blue Quezmus merkki. Kirkalon oh mommy, oh mommy, mommy blue, oh mommy blue. Sitten on tullut tämmönen kommentti, että Tota Reetun viisiä kokeiltiin joskus Setorin kanssa. Ei pystynyt. Ei pystynyt, niin ei... ei, äh, äh, ei pystynyt, kun sua ei tehnyt. <laughs> oh, otetaan seuraava. Kari, mä sanoin, mä sanoin toi, mä sanoin, toi mä sanoin Nokia. Niin, niin tota, Kari Peitsamo Nokia, kun se on tämä Kari kappale. Äiti, isä, poika, poika. Tuossa kyllä isä. Otetaan se äiti ja sitten jälkeen heti poikki. Isä ei tarvitse mainita. Poika on hyvä, mutta äiti. Pieni poika. Oho. joen rannalle. Ei, ei, ei, isistä, isistä ei ole väliä. Ei, me, ei, isää, ei, siis ei, ei, mitä väliä. ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Otetaan seuraava kappale. Mikä, mikä siellä on? Karitapio, Karitapio. Olen tavannut Karitapion pojan, olen tavannut Kari Se laittaa mulle viestin, ollaan, se laittaa mulle viikosta viestin, mulla on facebook nyt. Aha, no niin, kiva juttu. Mistä tulee? karitapia on äiti Maria. Se, se, Joona, Jalkanen on sen nimi. Aha, no niin. Jalka, Tää ei jalka. varmaan nyt kannata huudella tätä. kaikkea. tu mikä kappale nimi Äiti Maria. Sanoin jo, olisi kuulu jos kest kuunnella. Tän tän tota tän toosan äiti, äiti Maria, siinä silloin lapsi. Sen nimi on Taisto. Marialla on. Mä nyt, nyt en, en pysy enää. Mä se, se tuli se, tuli kerran sen, sen, kun Tuo lapsi, kun töihin päivä oli täällä näin, niin se toisit sen Taiston tänne se Maria no, toinen. Niin. Mä, mä kysyin, että haluaisitko tulla lähetykseen, mutta ei halunnut tulla lähetykseen, siis se lapsi. Joo. Maria on kerran käynyt, kun mä täytin 50, niin silloin se tuli lähetyksen. No, mä, mä, mä en mä varmaan 50 on vielä täyttänyt, mä kyllä veikkaan, että ei se sillä ole paikkaa. Haluaisitko, arjantaa jotain hyviä vinkkejä eh, vai että mitä ne vois vaikka tänään tehdä. Mitä ne vois tänään? Niin. Syö, ja näin. Tänään on perjantai. Jaha. Loppuuko meidän lähetyskohta? Mikä me laitetaan? Hei, tähän. Tässä on. Hei, ota tuosta. Mustis täytyy 50. Otetaan se seuraavaksi. Mielä eläspäin. Vähän pari ylöspäin. Vähän pari ylöspäin. nyt teille? tien nopeasti. Reimanni soimaan. Mustis 50. Suoltakin. Hahaha. Tää, täytä, laitetaan viimeinen kappale, laitetaan viimeinen kappale soivaa. Laitetaan toi, toi Pate Mustajärven meidän äitiimppaa. Laitetaan se loppuun, laitetaan se loppuun, meidän äitiimppaa. Tää sopii sulle ja niin hyvin. laitetaan? Nyt -ny -ny nimittäin jos sulla on lapsia, niin tää sopii. Tää olis sitten sulle, meidän äitiimppaa. Niin, että Pate Mustajärven. Musta Tällainen kappale sitten loppu. Semmoisen haluaa Ari tää loppuun, meidän äitiimppaa. perillä? No kohta ollaan perillä. Ai hyvä. Ollaanko me nyt perillä? Ei olla vielä perillä. Sano sitten, kun ollaan Joo. perillä. Me ollaan juuri perillä! Minä sanoin justiinsa, että sano sitten, kun ollaan perillä. Sä sano, miksi sä sanoit, että ollaan, jos sä sanoisit nyt, että mulla perillä, sittenhän me perillä. Kun sä, sit, kun sä oot sanonut, että me ollaan, kun me ollaan perillä, sitten on perillä. No niin jos nyt kuunneltais sitten. In Herra, hermostuttaako taksoa. Ei hermostota, kun kuin ihan toinen kunne on nyt, kuin hermostuneisuus. Laula, puhupa siellä jotain, jotain, sano jotain. Jaha, no mitäs täällä nyt pitää, kuulijalle. Nyt te saakeli soikoon! Saakeli soikoon nyt sieltä pois! Hemmettisen täällä. Kivänseni Kaikkea siten. Eks saanu viime aikoina, kun sä oot noit kärttyne? <tuhain> jo perillä? Olenko Ei oo nyt televisiota eikä ole kuule Facebookia ainakaan kahteen viikkoon. jo Facebookissa. on Facebookissa. Paljon, kuinka pitkä mainokset kestää? Paljon meillä on jäljellä? Paljon mainokset jäljellä. kestää 2 minuuttia 5 sekuntia. Aha! Me perillä? Me ollaan perillä kohta, mulla ollaan perillä. Kohta ollaan perillä. No niin. Ihan koko kohta. Onko nyt kohta? tarrukoilla täältä tulee joku ihan eri kappale kuin mikä pitäisi tulla. Tää on pitää äiti valvoo edelleenkin. Tämä on antaa äiti valvoo no, Ei no, no niin, pari huomannut että meidän äiti ei impa. Ei paippa. No, no, niin, mä luin impa että mä räjäytin. Ei valvoo huolet seuraana. Mä kuittaan isoveli valvoo. George Orwell on kirjoittanut että isoveli valvoo, mutta orvalvoo kau äitikin. Yhdessä mm. äiti Kyllä, sä äiti aika usein valvoo. Haluaisitko saattaa sitä valvomua nyt? Mikä kesä on se kappale? Niin Ei, joo, on en alkanut. halua. Oh, entäs kesäpesä? Onko siellä kesäpesää? Ei oo. Tuo, tuolla on soittolistalla kesäpesää. Täältä missään vielä viimeisiä viestejä. Niin. Mun äiti on lihanleikkaaja. Niin? Niin? Joku ma, laitto, ma, ma, että ma, nyt on ihan paras jakso. Itse asiassa Leena laitto. Hyvä Leena. Ja Leenalle tietenkin tietoja, että me pidetään tulla haetaan spesiaali Joskus pari viikon kuluttua me silloin tulla haetaan tuotantoa. Ja asian kuluvia kappaleita varmaan, kun tulla on äiti. Mm. Mm. Äiti, laitetaan alamaan äiti kanssa. Tuleeko se äiti? Äiti, se on päällä vielä. Ota -Tapia pois. Olas vielä perillä. Ihan kohta ollaan olaka, perillä. Olaka. Tuu pyyhkimään! Tuu pyyhkimään! Tuu pyyhkimään! Tuu pyyhkimään! Tuu pyyhkimään! Ollaanko jo perillä? Ihan kohta. Koska me ollaan perillä? Koska me ollaan perillä? Nyt ollaan perillä. Oho. Ei oltukaan Tersku. Äää! Sano, romaan sano! Radio Helsinkiä. Olet kuusikielisten ystävien seurassa. Torstaisen kello 20 ja sunnuntaisin kello 16. Kuusikielisen taivaan tarjoavat kitarapaja ja Martin Guitars. Classical Translations palaa suurempana kuin koskaan. Vuoden 2016 juhlaviikkojen loppuun myydyt konsertit saavat lopultakin jatkoa. Koe tanssimusa-klassikot Helsingin kaupunginorkesterin ja Ahjokuoron esittäminen. Eppisten sovitusten solisteina muun muassa Jukka Perko, Tapani Rinne, Paleface sekä Reino urdi. Translations, Artval Arena, 29. syyskuuta. Liput ticketmaster.fi. Welcome on board. Before departure, we would like to focus on safety. Please follow these instructions closely as we will be demonstrating safety features. Ensure that your armrest is in the down position and your window shade is closed so the neighbors can't see you dancing. All electronic devices must be switched on so you can listen to Rane Raitsika and Tokela every Wednesday evening at 7 o'clock on Radio Helsinki. Rane ja Tokela messissä. Tiketti ja Osuma Streetwear. Enter Lenbeini Radio Helsinki ohjelman tarjoaa Fransilan luomuyrttitila.